Hetedik rész. Háén nyugtalanul dölt hátra a székében. A nyomozást vezető alparancsnokot talán sikerült meggyőznie, de a tény, hogy a biztonsági tiszt ilyen hamar rájött az adathamisításra, aggodalommal töltötte el. Valaki hibázott, és a templom ezt nem hagyhatja figyelmen kívül. A főpap megérintette a karperecét, a segédjét hívta. Fel, Be tudnál hozzám jönni egy szóra? Már is ott leszek, hangzott a szolgálatkész válasz. Amíg a beosztottjára várt, az idős ha felkelt és a hátsó falhoz lépett. Elhúzta a kezét az érzékelő előtt, majd átnézett a kőlapokból előbukkanó, jókora, fekvő téglalap alakú ablakon. A túloldali körteremben ott lebegett az izzó vörös gömb, iddár evilági manifestációja, körülötte pedig a kilenc, ülésbe szíjazott lune. Han töprengve szemlélte az eszméletlenségükben is meg megránduló testeket, senkinek sem merte bevallani, de nem értette Iddar döntését. Miért tartja életben ezeket az idegen démonokat? Miért nem pusztítja el őket? Ha tényleg akkora veszélyt jelentenek ránk, már régen meg kellett volna ölni őket. Lehet, hogy Iddarnak nincs hozzá elég ereje, a szentségtőlő gondolattól ilyetten ragadta meg a nyakában függő arany háromszöget: Lám, már a puszta látványuk is képes kétkedést ébreszteni bennem! Hallniuk kell! Beszélek Iddarral, és. A tervének csupán egyetlen szépséghibája akadt, Iddar nem felelt a kérésekre. Figyelmen kívül hagyott mindenféle kommunikációs próbálkozást, és még akkor sem válaszolt, amikor isteni csatornáin keresztül újabb rendelkezéseket juttatott Lam an úr gigantikus memória bankjaiba. De hát egy Isten mit is beszélhetne a halandókkal? Az ő értelme ereje, messze a sienha felett állt. A szülő sem vitatja meg a felnőtt dolgokat az újszülött gyermekével. Az egyszerűen berendezett iroda ajtaja halk zizzenéssel félrehúzódott. Hivatál, Haen? Igen, tüntette el a főpap egyetlen mozdulattal az ablakot, majd a segédje felé fordult. Valaki figyelmetlen volt. A biztonsági szolgálat a nyomunkra akadt. Felle barnás arcbüre hamuszürkére változott az ijettségtől. Ez nem jó hír. Nem bizony. Arra kérnélek, hogy találd meg, kihibázott a nyomok eltörlésével, és járj el iddár törvényeinek megfelelően. Ahogy kívánod, hajolt meg az idősödő fényhozó. A hivatalos nyomozással mi legyen? Azt már leállítottam, de nem ártana, ha szemmel tartanátok ezt a Jarov alparancsnokot. Jó hívő, de kicsit túlságosan is lelkes. Eltüntessük? Még nem, de talán érdemes lenne elbeszélgetni vele. Attól tartok értelmezi iddár törvényeit. Úgy hiszem megérdemel még egy esélyt, hogy visszatérhessen a helyes útra. Rendben, Hán, vedd úgy, hogy már el is intéztem. Köszönöm, mosolyodott el a főpap. Most elmehetsz. Amikor magára maradt az öreg sienha visszatelepedett az asztalához. A konzolján előhívta az éppen folyóban lévő ügyek listáját, de pár perc múlva arra jött rá, hogy a gondolatai folyton elkalandoznak. Már harmadszor fogott neki a Kalta tartományból érkezett kérelemnek, amiben a helyi vezető pap egy új szentély létrehozását javasolja, de valahogy csak nem sikerült a dokumentum végére érnie. Haen behújta a szemét, ám bármennyire is igyekezett megnyugtatni magát, a vihar előtti csend feszültsége rezgett a lelkében. Idegességét a kipattant gyilkosságokra fogta, ha bár sejtette, hogy ez nem lehet a valódi ok. Nem ez volt az első eset, hogy bizonyos eseményeket el kellett simítani. A templom befolyását figyelembe véve mindeddig soha nem jelentett gondot, hiszen valójában a kormány és minden hivatala a templom óvatos manipulálása alatt állt. Persze erről hivatalosan senki sem beszélt. Ha tutta tudta, a Karnor szenátusa, a független biztonsági szolgálat és a Sienha hadsereg is csupán azért létezik még, mert idár kifejezetten utasította őt, ne folyjon bele nyíltan a politikába. Az öreg Sienha teljes mértékben egyetértett a parancsal, hiszen a valódi hatalom már generációk óta a templom kezébe csúszott át. Ugyanakkor hány azzal is tisztában volt, hogy fent kellett tartani a látszatot, mert a legtöbb idegenfaj nehezen fogadott volna el egy pusztán vallási alapokon működő társadalmat. Márpedig amit nem fogadnak el, azt nem kedvelik, és ha nem kedvelik, akkor nem is látogatják meg a Kálnort. A szenátorok és a fegyveres erők parancsnokai megmaradtak a boldog tudatlanságban. Az a pár politikus vagy katona, aki mégis felkapta a fejét és felemelte a szavát a templom ellen, Nos, a szentélyekben megtartott rendszeres ünnepségeken mindig szükség volt áldozatokra. Lágy, rövid dallam csendült fel a termináján. A főpap meglepődve hajolt közelebb az asztali egységhez. Amióta elfoglalta a hivatalát, a jellegzetes felévelő szignált összesen, ha egy tucatszor hallotta. Talán itt a magyarázat az idegességemre. Megéreztem, hogy itt dár üzenni fog. Gondolta a megkönnyebbült sóhajjal. Ezúttal nem általános, az egész bolygót érintő üzenet kúszott fel a főpapkonzoljára, hanem egy személyes utasítás. Haen meghökkenve olvasta a sorokat. Utasítsd a keboszi üzemet, hogy kezdjenek el vendékkarpereceket gyártani. Mától számítva a harmadik nap reggelére tízezer darab legyen készen. A specifikációkat csatoltam. Szervezd meg, hogy az összes legyártott darab a földi csillaghajóra kerüljön! Az öreg Sienhá felnyögött. A gyártással még csak-csak megbírkozott volna, mert a Keboszon működő bányaizem gyakorlatilag a templom irányítása alatt állt, ám ami az utasítás többi részét illette. Ennyi karperecet nem lehet csak úgy felcsempészni egy űrhajóra, gondolta elkeseredetten. Bámult egy darabig a kékes, fényű, ősi karakterekből álló üzenetet, és egyetlen épkézláb ötlet sem jutott hirtelen az eszébe. Habár biztosra vette, hogy Iddar nem felel majd, mégis megérintette a válasz ikont. Még el sem küldte az üzenetet, már meg is érkezett az egyetlen szóból álló válasz. Olyándék! Hein először megdöbbent, hiszen olyan történt, ami még soha, Iddar a még kimondatlan kérdésére. Ám amint a szó értelme elért a tudatáig, a Sienha elmosolyodott. Hát persze, ki lenne az a bolond, aki visszautasítani tízezer dzsilkarkötőt, ha az ingyen van, kuncogott a főpap. De vajon miért? Miért kell ajándékba elosztogatni azt, amiért tetemes összeget is lehetne kérni? Arról nem is beszél, vagy miként adjuk át az embereknek, kik kapjanak, nem szórhatjuk csak úgy szét az utcán? Aligért a gondolat végére újabb üzenet törölte az előzőt. A kiválasztottam, már úton van, és mindent elrendez. Te csak a gyártásra és a szállításra ügyelj! Az öreg főpapnak sejtelme sem volt, ki lehet az a szerencsés Sienhá, akit Iddar megbízott, és merre tart az illető. Enyhe keserűség kúszott a szívébe, amért az Isten nem őt választotta. Háen tátogott egy sort, és komolyan megrémült. Ha iddár olvas a gondolataiban, talán azt is látta, amikor alig pár perce kételkedett a hatalmában. Most fog rám lesújtani, rándult össze ilyetten. Hogy hosszú pillanatokig nem történt semmi, a főpap gyorsan elolvasta az újabb pársoros szöveget. A Föld veszélyesebb, mint hinnéd, hamarabb be kell cselekednünk, mint azt terveztem. A karperecek lesznek az én hírvivőim és misszionáriusaim. Odai. Termelés vezető kis hiány megfulladt a félrenyelt falattól, amikor tekintete a magma áramlás mérőre esett. A kebosz magját alkotó olvad kristály már reggel óta furcsán viselkedett, hol emelkedett, hol csökkent a nyomása. Az ötös és hatos láva zsilipeket már le kellett állítani, mert alig egy órája mindkettő meghibásodást jelzett. A hold mélyéről eddig nyugodt, egyenletes tempóban előtörő, félfolyékony kristály szerkezetű anyag, mintha megkergült volna. A szenzorok szerint szabályos magma vihar tombolt odalent, amit az időnként meg megremegő falak, kisebb szikla omlások és félelmetes mély dübörgés is bizonyított. Odáj már fél óránként zaklatta az űrfigyelési csoportot, de az ügyeletes minden alkalommal ugyanazt szajkózta egyre bosszúsabban, sem napkitörés, sem kósza vihar, de még pusztító fekete lyuk sem bóklászik a környéken. Rendben, de akkor mi okozza a turbulenciát? Nem tudom, nem én vagyok a bányász. Zárta rövidre a beszélgetést a csillagáz operátor, azzal kilépett a vonalból. A termelés vezető dühös mordulással kirúgta maga alól a széket és kirohant a vezérlőteremből. A következő két órában a kebos sziklájába vált munkacsarnokai között rohangált, próbált lelket verni a rémülten áldogáló, kapaszkodó munkásokba, utasításokat osztogatott, és úgy általában mindenkivel ordított, aki túl lassan mozdult. A behemód gépek között kiépített, sziklához erősített fém átjárók, állványok, de még a pihenő és raktár konténerek is meg a holdrengésben. Odáj soha nem járt még a tengeren, nem állt egyetlen régi módi víziármű fedélzetén sem, de a hangos csikorgással, fémes sikolyokkal lengő padozat adott némi elképzelést, milyen lehet egy tengeri viharban talpon maradni. Ahol itt, hol ott felharsanó riadó sirénák megtépázták a sienhák idegeit, a termelésvezető vezető sokak szemében látta az elhatalmasodó pánik jeleit. A préscsarnokon loholt éppen keresztül, amikor az egyik fiatal munkás ugrott elé. A szokatlanul nagy darab sienha, páncéra emlékeztető vastag munkaruhájában fenyegetően tornyosult odai fölé. Evakuálnunk kell a keboszt, különben mindig döglünk? Valóban, markolta meg a termelésvezető vezető a vészesen remegő korlátot. Gondolkodj egy kicsit! Mi vagyunk az egyetlenek, akik a magma csapolással képesek vagyunk egyben tartani a holdat, ha leállítjuk a termelést és űrkomprapattanunk, a keboz szétrobbantja magát? Vajon mi történ a kálnorral, ha a hold egymillió darabra törve belép a bolygó körébe? A megtermet munkás bambán bámult rá egy darabig majd vörös szemében felcsillant a megértés szikrája. Idárra, igazad van, bólintott majd a mögötte áldogáló társaira rivalt. Hallottátok, ha mi nem rakjuk rendbe a kebost, oda a kálnor! Mozgás! mindenki vissza a helyére! A hír, hogy egyszerű bányászként, feldolgozó munkásként a szülő szülőbolygójuk megmentőivé válnak, felvillanyozta az iparteleplegénységét. Odaig valamelyest megnyugodva ment vissza az irányító központba, mert amint a munkások visszatértek gépeikhez, a kebosz is kicsi nyugodtabban viselkedett. A vezérlő terem két operátora sápattan, nyúzott arcal kapta fel a fejét a belépő főnökük láttán. Azt hiszem, túl vagyunk a nehezén, jelentette az idősebb Sienha. A nyomás normalizálódik, bár még mindig magas, de ha a pufferek támfai bírják, elegendő magmát tudunk a felszínre pumpálni. A termelésvezető fáradtan intett, hogy tudomásul vette, és akkor döbben csak rá, milyen éhes. Fél szemét a kijelzőkön tartva kibontott egy készétel konzervet, ám alig nyelte le az első falatot, felvinnyogott az asztali kommunikátor. Mi van már megint? Dünnyögtett eliszájjal. Az alig tenyérnyi kivetítőn megjelenő alak láttán ismét félrenyelt. Hán, mit lehetek érted? Próbálta kinyögni a szokásos üdvözlést. Odállj, különleges feladatom van a számodra. Iddár azt kéri, hogy mától a harmadik reggelre gyártsatok le tízezer aranybevonatú vendékkarkötőt. A termelés vezető szeme elkerekedett. Két nap alatt? lehetetlen kérsz? Nem én kérem, hanem iddár. Komorodott el az öreg főpap. De... Ha minden csarnokot a karkötők gyártására állítok, akkor sem. Munkásom sincs elég. Hápogott Odai. Arra ne legyen gondod. Holnap reggelre kapsz még ötven ilyen hát. Elég lesz? Igen, de... Nincs semmiféle, de... Nem fogadok el kifogást. Csattan fel, HM. Rendben, de akkor újra kell indítanom a régi gyártósort is. Feltéve, ha még üzemképes. Nem... A lezárt részleg továbbra is úgy marad, ahogy van. Old meg másképp. A termelés vezető Sienha értetlenséggel vegyes döbbenettel túrt bele sörényébe. Több aranyra van szükség, ha csak nem akarod, hogy nikkel maggal készítsük el a terméket. Ó, ez nem lesz probléma. Küldöm a specifikációkat. Odány megnyitotta a csatolt tervet, majd hitetlenkedve megrázta a fejét. Hein, ennek a karkötőnek... Szilárd kebosz magmadja a belső vázát, pontosabban a finomított kristály szerkezetű változata. Ez, ez valami vicc? Tömör, aranyozott, vörös kristály karkötők? Egyetlen darab többbe kerül a piacon, mint az éves fizetésem? Talán nincs elegendő magma a keboszon? kérdezte a főpap kitérően. Nézd, ha túl gyorsan pupáljuk ki a lábát a magból, kezdett bele odáj, de hirtelen elhallgatott. Valóban, ha túl mohón szivattyúzzak ki az olvad kristályt, ahol össze összeroppanhat a magban túl gyorsan keletkező vákum miatt. Ám az elmúlt pár órában éppen, hogy az ellenkezője történt, bődületes mennyiségű lávát kellett eltávolítaniuk az égitest legbelső rétegeiből, és a helyzet továbbra sem javult sokat. A nyomásmérők számai éppen csak a riadalomra okot adó szint alatt táncoltak. Mintha Kebos termelte volna a magma anyagot alkotó félfolyékony kristályt, holott ez lehetetlen. Az anyag nem keletkezik a semmiből, nem termelődik magától, ha csak nem itt dára akarta így. Nos, csendült fel H.N. sürgető hangja. Küld a munkásokat, motyogta odáj, azzal köszönés nélkül megszakította a kapcsolatot. Szív dobbanásnyi ideig maga elé mered majd a várakozó tekintettel felé forduló operátorokra pillantott. Állítsátok le a felszíni szivatjukat, minden magmagyagot irányítsatok a hőtartályokba. Szóljatok a csarnokvezetőknek, hogy azonnali termékváltás lesz. Gyerünk, ne tártsátok a szátokat! Tízezer gill karperecet kell legyártanunk! Az Aniel szemmel, eszméletlenséget tettetve hevert a földön. A Sienhá nő magabiztos szavaira elvigyorodott magában. Postoba! Kicsit több kell ahhoz, hogy egy démont kiűs. Hátra bilincselt karja ugyan kicsit bosszantotta, de biztosra vet, ha eljön az idő, nem lesz nehéz dolga a keskeny fémgyűrűkkel. Addig meg hadd higgyék, hogy ők a főnökök. Azért csak vigyázz! A hotelben láttad, mire képes! Dörmögte távolabbról egy férfi hang. A démon érezte, hogy megragadják, és a hátára fordítják. Térj magadhoz! Rázták meg erős karok. Az ennyi remekül játszotta a magához térő embert. Riadtan pislogott körbe, és amikor talpra rángadták, jaj veszékelésbe kezdett. Ne bántsanak, kérem, ne bántsanak! Mi csak pár kristályt akartunk szerezni, de... Bár látszólag rémülten görnyedezett, de igyekezett jól megfigyelni a támadóikat. Ugyanazt a két Sienhát pillantotta meg, akik a szállodában is rájuk törtek. A fekete tunika ruhájukon villanó aranyszínű háromszögből úgy vélte, az iddar hívők valamelyik hivatalos csoportjának a tagjai lehetnek. A sienhá nő ez alatt felcibálta nádját. – Deris, akarod te kivégezni őket? – Miért ne? Vontvállat a magas, izmos Sienha férfi, azzal felemelte a fegyverét és célba vette nádját. A démon elérkezetnek látta az időt a cselekvésre. Méről jövő morgást hallatva neki gyürkőzött, hogy széttépje a bilincset, ám a Sienha nő karperece felcsipogott. Deris, várj, üzenet hein -től. A nő vörös szeme elkeskenyedett, miközben a hengeres, fémékszeren futó jeleket olvasta. De áta, mit üzent a fényhozó? Türelmetlenkedett Deris. A démonokat Lam'án urba kell vinnem, élve. Hé, hey, én ember vagyok, ő a démon. Kiáltott fel nádja a mutatva. Kösz, drágám. Tudtam, hogy számíthatok rád a bajban. Vágott vissza a pokol szolga. Csak tudnám, minek mentettem meg az életedet. Hálátlan. Naha, persze. Ha nem találkoztam volna veled, most vidáman iszogatnám a koktélomat valamelyik bárban. Nehogy azt hitt, hogy örömódákat fogok zengeni a dícséretedre. Elég legyen. Bődült el Deriszt. – Hogy értsem azt, hogy vinned? – Egyedül. – Nekem mi lesz a feladatom? – nézett a társára. Diáta komoly arccal bólintott. – Igen, egyedül. A te feladatod pedig... A Sienha nő elharapta a mondatot, keze villámgyorsan mozdult. – A templom nem kedveli azokat, akik hibáznak. Mire Deriz észbe kaphatott volna, a Diáta fegyveréből kivágódó energianyalább elérte a melkasát. A Sienha férfi fájdalmasan felkiáltott, megpördült a tengely körül majd elvágódott. Azaniel felröhögött. Pompás, egy gonddal kevesebb. Ám az öröme korainak bizonyult. Diáta a lány halántékához emelte apró, tenyérbe rejthető fegyverét és a démonra nézett. Ne csinálj semmi ostobaságot, különben a társad meghal. Szépen, hármasban kiballagunk a siklóhoz és elrepülünk lámán urba. Így nehéz lesz, emelte meg kisé hátra bilincselt karját Azaniel. Tudom, mire vagy képes. Ha en mindent elmondott a fajtádról, hát lássuk. Szabadítsd ki magad! A démon torkából dühös morgást tört elő, és egyetlen mozdulattal elpattintotta a fénybékjót. Nem félsz, hogy megöllek? Miből gondolod, hogy fontos számomra ennek a kis nőcskének az élete? Alig ha mennétek mindenhova együtt, ha nem lenne az! mosolyodott el hidegendi áta. Gyerünk! Ne várassuk meg Haen-t! Ki az a Haen? mondta fel a szemöldökét Azaniel. Iddar főpapja, a fényhozók rendjének vezetője, dár emisszáriusa. – Mozdulj, Lune, vagy a barátnőd agyvele a sziklákra kerül! – Nem a barátnőm! – szűrte a férfi a fogai között. – Helyes! – Látogassuk meg azt a főpapot! Úgy is beszédem lenne vele! – Semmi trükk, különben! – rántott nagyot nágyján a Sienha. – Tudom, tudom, a lány meghal! – indult el a barlang kiárata felé Azaniel. Deris még élt, de érezte, hogy ereje gyorsan szivárog el. Tompán hallotta a beszélgetést, majd a távolodó lépteket, aztán egyedül maradt. Nem akart fekve meghalni. A kiterített, megalázó pózban csak az árulókat küldték át az örök semmibe. Megfeszítette izmait, de csupán a testét addig is átjáró fájdalom szökött tőle az egekbe. Iddár segíts! Hűszolgád voltam, ne hagyd most magamra! Elhomályosodó tekintete az újjától alig pár arasznyira csörgedező lávapatakra esett. Furcsálta, hogy nem érzi a hőt. Ám amikor az izzó kőzet irányt váltott, és a földön heverő keze felé kanyarodott, elcsodálkozott. Mikre nem képes a haldokló agy? A tüzes csermely elérte a csuklóját, majd mint áldozatát kereső jó felemelkedett. Deris szinte közömbösen bámulta a karjára lassan ráfonódó lávát, de a rettenetes kín elkerülte. Újabb és újabb magma patakocskák csatlakoztak az elsőhöz, vöröses fényjel kúztak végig a karján, vállán. Deris melegséget érzett, és ahogy az olvat kőzetanyag szinte lágyan birtokba vette a testét, mély, kedves hang zendült fel az agyában. Ne félj, nem esik bántódásod. A vérgyilkos elméjét ragyogás öntötte el. Amikor a fényáradat csökkent és végre körülnézett, napsütötte tengerparton találta magát. A hullámok erőteljesen rohamozták a fövenyt, langyos szellő borzolt bele Deris sörényébe. Ez lenne a túlvilág, motyogta félhangosan. Nem, de ha akarod, ez is lehet. Az ismerős hangra megpördült, tekintete hatalmas, nála legalább kétszer akkora alakra esett. Az egyszerű fekete ruhát viselő terentmény ugyan emlékeztetett a siyen hákra, de az ismeretlen koron fekete sörénye és a hátán összecsukott szárnyak egyértelművé tették Deris számára, nem egy szokatlanul nagyra nőtt fajtása áll előtte. A hatalmas termetű idegen barátságos mosolyjal nézett rá, és bár a szeme, mintha izzó lávából állt volna, valahogy mégsem sugárzott félelmetességet. Deriszt szokatlan nyugalom kerítette hatalmába. Így dár? kérdezte izgatottan. Megpróbált letérdelni, de az istenség megállította. Lélegben meghajoltál, elfogadtál és megadtad a tiszteleted. A külsőségeket hagyd meg a ceremónia mesterekre. Gyere! Sétáljunk egy kicsit. A bérgyékos megszeppenve vallagott Iddar mellett. Pár lépés után már nem bírta tovább a csendet, megszólalt. Miért vagyok itt? Látod, ezért kedvellek. Nem vesztegeted mások idejét ostoba kérdésekkel. Igaz az idő csupán nektek, halandóknak fontos, de itt, mutatott körbe Iddar, az én birodalmamban nincs jelentősége. Hadd meséljek el egy történetet. Valamikor régen egy másik világban léteztem. Amikor az a világ már nem volt kedves a számomra, útra keltem a csillagok között, és így találtam meg a Kálnort. Akkor még nem volt neve, és a tenéped még a beszéd képességét sem sajátította el. Letelepettem a bolygóholdján, és vigyeltem, amint nő az értelmetek. Év ezredeken át láttam, ahogy éltek, szerettek, és néha gyűlöltök. Megkedveltelek titeket. Együtt örültem veletek minden gyermek születésekor, és éreztem fájdalmat, amikor felzendültek a gyászkürtök. Sokáig töprengtem, vajon segíthetek-e nektek, majd amikor láttam, hogy a hamis istenek bevetett hit, és a téveszmígből fakadó mohóság eluralja a sienhát, döntöttem. Nem engedhettem, hogy a pusztulásotokba barohannyatok. Háromszáz évvel ezelőtt új utat mutattam nektek, és a hozzám hű fajtársaid segítségével a helyes irányba állítottuk a népedet. De ahol a fény ragyog, ott a sötétség is felbukkan. Sok generáción át éltetek békében, biztonságban, ám most egy távoli világból érkező fenyegetéssel kell szembenéznünk. A föld, az emberek, bólintott Deris. Igen, és nem... Az emberek önmagukban nem jelentenek veszélyt, de az ő világukban élő gonosz erő már annál inkább. A földről kiinduló sötétség felfedezte a Kálnort, és nem riad vissza semmitől, hogy az uralma hajtsa a Sienhát. Kilenc felderítőjük már az én fogságomban van, és hamarosan a tizedikkel is találkozom. Meg a tizenegyedikkel. Vágott az Isten szavába Deris, majd zavartan elhallgatott. Megijedt, hogy idár esetleg megharagszik a közbekotyogásért. Idár megtorpant, elbámult a nyílt tenger felé, a láthatáron nehéz szürke hasú felhők gyülekeztek. Igen, a 11. -dik. Bocsáss meg, nem akartam tiszteletlen lenni. Ugyan már maggy, ne nem foglak elemészteni, csak mert őszintén megmondtad a véleményedet. Mosolyodott el a hatalmas teremtmény. Viszont úgy hiszem, csodálkozol, hogy vajon miért vagy most itt. Nos, a válasz egyszerű. Szükségem van a segítségedre. Téged bízlak, meg hogy elkísérd a földre az ajándékomat. A te feladatod lesz, hogy megfelelő, magas rangú emberekhez eljusson egy-egy darab. Nem értelek, döbbent meg Deris. Idár csendes félmosolja lassan, ha vállára tette a kezét. A bérgyilkos összerezzent és elmélye megtelt idegen képekkel. Mint amikor egy holofilmből csupán pár másodperces részleteket lát valaki, úgy pergett agyában a látvány. Behemoth gépsorokat látott, amik között munkaoverállos sienhák siettek a dolgukra. Az ormótlan fémkarok, dugattyúk, fémes csattanások sziszegés kíséretében mozdultak. Hirtelen tucatnyi jellegzetes tároló konténer jelent meg a látomásában, majd a következő képben már, mintha egy hipertérben száguldó űrhajó ablakán nézett volna ki. Fényesen kivilágított teremben állt, a Sienhá tradícióknak megfelelő díszes aranyvörös ruhában, és mosolyogva nyújtott át egy kálnori vendégkarkötőt az asztal túloldalán ülő ősz emberférfinak. A látomás szerte foszlott, és Deris összezavarodva pislogott az Istenre. Kérlek, nézd el az értetlenségemet! De miért én? Erre a feladatra vannak nagyköveteink, én nem vagyok diplomata. Ehhez a megibízáshoz a hit harcosára van szükség, nem politikusra. Értem, megtisztelsz iddar, Hajolt meg kisé Derisz, majd gyorsan felegyenesedett és az Istenre nézett. Ezek szerint nem halok meg? Villant belé a reménykedő felismerés. Idder elnevette magát. Öblös hahotája bezengte a vége láthatatlan tengerpartot. Ó, oh, nem! Éppen ellenkezőleg. Az én erőmmel telve ébredsz majd. Most menj, teljesítsd a küldetésedet. Deris előtt elhomályosult a föveny képe, így dár a semmibe veszett. Egy pillanatig értetlenül bámulta az arca előtt heverő kődarabokat, amikor végre rájött, hogy már ismét, vagy talán még mindig a barlangban van. Nem érzett fájdalmat, éppen ellenkezőleg. Tagjait eddig sosem tapasztalt erő járta át, úgy érezte, egy hegyet is képes lenne elmozdítani. Fürgén felugrott, majd tekintete a kezére tévet. A vélt halála előtt rátekeredőt lávakígyók, mintha a testébe bújva éltek volna tovább. Csodálkozva emelte a szem elé a karját, az erejből áradó, pulzáló vörös fény megigézte. Hát persze, Iddar ereje, jutottak eszébe az Isten szavai. Megkönnyebbült, egészséges nevetés tört elő belőle, majd megfordult és a kiárat felé iramodott. Feladatot kapott, amit bármi áron is, de teljesíteni kell. Nem hagyhatja cserben Iddart. Ahogy közeledtek Lamán úr felé, úgy növekedett az a bizonytalanság. Mindeddig igyekezett meggyőzni magát, hogy az iddar hívők mögött nem áll semmiféle természet feletti hatalom, és csupán olyan technikai eszközök birtokában vannak, amikről egy átlag Sienha még csak nem is hallott, sem egy átlag démon. Azonban a múló percekkel együtt az megfoghatatlan, testetlen félelem virág kezdte elbontogatni a szírmait. Lopva nágyjára nézett párszor, de a lány elfordított fejjel kibámult az oldalablakon. Fogvatartójuk a hátsó pótulésen kuporgott, és a fegyverét egész úton rezzenéstelenül nádjára szegezte. A démon időnként megpróbált szóba legyedni a sienhával, de de által nem válaszolt. Növekvő feszültségét morgolódással próbálta enyhíteni. Kellemes utazás lesz ez így, dünnyögte a férfi. Mintha egy trapista kolostorba tévedtem volna. De legalább hadd vezessek én. Az automatika csiga tempójával még a jövő hétre sem érünk oda. Hallgass! Jé, tud beszélni. Már azt hittem, hogy iddár tiltja a siklóban történő beszélgetést. Mondjuk nem lennék meglepve, mert amilyen hülyes szabályokat erőltetett rátok. Neszít Iddárt, sem a törvényeit! Fogalmat sincs róla, hogy ki ő, és mit tett értünk, csattant Feldi állta. Hogy ki ő? Tippem szerint egy fiktív alak, olyan, mint a földön a fogtündér. Esetleg valami kókler, aki istent játszik. Lássuk csak, mit is tett értetek. Ráncolta a homlokát Á, igen. Kábítja a népet a csodaszép kis törvényeivel. Közben halomra ületi azokat, akik felemelik ellene a hangjukat. Tudod, mi felénk ezt diktátornak, despotának hívják? Nem mondom, nekem sincs ellenemre egy kis kegyetlenkedés meg vérengzés, de ha lehet választani, inkább én lennék az elkövető. A szenvedő alany szerepét meghagynám másnak. Penge villant a sikló halvány zöldes fényben fürdő utasterében, majd nagyja fájdalmasan felkiáltott. A Sienhá dühös furria tekintettel rántotta ki a fél arasznyi tört a lány vállából. Ha nem hallgatsz el, azt a barátnőt szenvedi majd meg. Megvesztél? Nem azt mondtad, hogy élve kell minket a főnök elé hurcolni? Mozdult idegesen a démon. A társad nem fog belehalni pár szúrt sebbe, de talán jó leckel lesz, lesz a számodra, hogy befogd a szádat. Nagyja lassan terjedő vérfoltra szorította a kezét és a férfira sziszegett. Kus legyen, démonka, mert ha ez a ribanc miattad még egyszer töv, hát nem várok itt dárra, én tekerem ki a nyakad. Őrülök, hogy ilyen jól elbeszélgetünk, grimaszolt Azaniel. Legalább hadd nézzem meg a sebét, kérte diátát. Nem, a férfi magában fortyogva hallgatott. Tudta, hogy a Sienha nő nem ölné meg nádját, de nem akarta túlfeszíteni a húrt. Elkábíthatta volna az elrablójukat, és csupán azért nem tett semmit, mert mindenképpen találkozni akarta főpappal. Remélte, hogy tőle többet sikerül majd megtudni erről az egész iddár dologról. Az éjszaka sötétjében már messziről észrevették lam -An úr fényeit. A hegyoldalba épült hatalmas szentély láttán azan jelben megszólalt a belső riadó csengő, a kál Vatikánja. Kezdte úgy érezni, talán mégsem volt okos dolog elfogadni magukat, hiszen egyetlen épeszű démon sem akart látogatást tenni a pápánál. Erre ők éppen hozzátartanak. Igaz, más bolygó, más vallás, de a puszta hit, legyen az bármilyen természetű, már önmagában is hatalmas erőt képviselhet. A fedélzeti számítógép lágyan nélkül tette le a siklót a murvával felszort parkoló közepén. a ilyen reménye, hogy még elmenekülhetnek, semmi véfoszlott, amikor megpillantotta a bizottságot. Négy kékpáncélos fegyveres és egy hosszú köntösű pap várt rájuk kiszálláskor. Jó estét, köszönt rájuk a démon. Azt hiszem egy kis keveredés történt, mert mi nem kértünk semmiféle folklór műsort. A katonák szinte egyszerre rántották a vállukhoz a fegyverüket. A sugárvetők csattanását a páncéllemezeken a távoli ormok között nyargaló szél bajós zúgása tette még ijesztőbbé. Nem bírod ki, hogy ne dumálj. Ha mindenáron meg akarod öletni magad, csak rajta, de engem. Hagyj ki a buliból! Jaj, nagyot nagyja. Bocsánat, de ha ideges vagyok, sokat beszélek. Tudom, rossz szokás. Amúgy meg, miből gondolod, hogy nem végeznek ki minket, ha jól látom itt, senki sem virágcsokrot szorongat? A papi öltözetű Sienha kérdő tekintettel végigmérte a foglyokat. Te mindig ennyit járatjátok a szátokat? Eh, végül is mindegy. Legyintett, majd a távolabb emelkedő domszerű épület felé fordult. Kövessetek. Én inkább arra mennék. Intett Azaniel az ellenkező irányba. A megjegyzésével csupán annyit ért el, hogy az egyik fegyveres durván meglökte. Ja, ha ilyen kedvesen kéritek, az más, motyogta a démon. Átvágtak a kihalt parkolón, majd a kis csoport belépett a kődómba. A démon az ajtóban megtorpant, és csak újabb erőteljes taszítás hatására volt hajlandó mozdulni. Sötét érzékei tótágast álltak, minden csepp gonoszsága üvöltve menekülésre bíztatta. Rossz előérzetem van, szűrte oda a fogai között nádjának. Nem mondod. Suttogta vissza a lány. Tudsz mást is, mint ijedezni? Eddig nem sok mindent mutattál a fene nagy erődből. Ej, mit nem értettél azon, hogy minél távolabb vagyok a földtől, annál gyengébb vagyok. Ha jól emlékszem, pont ezért kötöttem veled szerződést, hogy te legyél az energiacellám. Dühösen egymásra villant a szemük, de a hátuknak nyomódó sugárvetők csöve elhallgattatta őket. Az ódon falak között terjengő kesernyi és illat megborzongatta a démont, mert túlságosan is emlékeztette a földi templomokra. A papa kupola távolabbi végébe vezette őket. A rejtekajtó mögött feltáruló modern lift egy cseppet sem illett az ezredéves szentélyhez. Azaniált a maguk mögött hagyott szintekkel ugyanaz az érzés kerítette hatalmába, mint a csillaghajón az első látomásakor. Tisztán érzékelte a démoni testét hullámokban átölelő láthatatlan erőt, ami egyszerre tűnt idegennek, mégis ismerősnek. Bár tudta figyelnie kellene, merre vezeti őket a pap, de a szokatlan energia áramlás hatására inkább csak kábán botladozott a fegyveres őrök között. – Mi van veled? – bögte oldalba nádja. – Úgy viselkedsz, mint aki mindjárt összeesik. – Fogy az erőm! – nyögte a démon. – Csendet! – parancsolt rájuk a pap. A folyosókon felbukkanó tunikás, munkaruhás sienhák sietve húzódtak félre a foglyokat kísérő csoport útjából. A démon összeszedte magát és igyekezett a lányból erőt merítve sötét védőfalat emelni maga köré. A pokoli pajzs, bár nem tökéletesen, de működött. Az idegen energia elszívó hatása megszűnt, csupán egy-egy erősebb hullám volt képes kis időre áttörni a védelmen. Nádja megszédült, megbotlott, de a férfinak sikerült az utolsó pillanatban elkapnia te magasságos. Mindjárt rosszul leszek, nyöszörögte mészfehér arccal a lány. Ezt te csinálod velem? Sajnálom, de mondtam, hogy ha úgy adja a helyzet, te leszel az egyetlen, akiből erőt tudok meríteni. A kis csapat élén haladó pap bosszankodva megtorpant, feléjük fordult. Ne húzzátok az időt, ha én látni akart Nagyja Nádja remegő gyomorral levegő után kapkodva a fémfalnak támaszkodott. A kíséretüket alkotó páncélos katonák egykedűen parancsra várva ácsorogtak. A sortzáró áta megcsóválta a fejét. Hosszú, vörös sörénye a vállát verdeste. És mi még ezektől tartottunk, szánalmas, cicekte megvetően. Ne becsüld alá a gonoszt, intette le a papasienha nőt, majd a démóra pillantott. Ha másképp nem megy, támogasd a társad, vagy vedd a válladra. Gyerünk! anél egy pillanatig habozott, de amikor látta, hogy a lány talán csak pillanatok választják el az összecsuklástól, odalépett hozzá, és ölbe kapta az alig-alig tiltakozó fiatal nőt. Nádja válláról félig lecsúszott a vérfoltos ruha, és a férfi elhülve bámulta a lány sebét, pontosabban a helyet, ahol de át a keskeny pengéje átdöfte az izmot. Mi van? Nem láttál még csupasz bőrt? el elhalóan Nádja. A sebed. Teljesen begyógyult. Persze. Próbált a nágyja bágyattan odafordítani a fejét, hogy ő is szemügyre vegye a vállát. Vagy csak az alkalmat lesett, hogy meregedhessd a szemed? Láttam már sokkal különbet is, dörmögte Azaniel, de képtelen volt napirendre térni a dolog felett. Egy különösen dekoratív, folyton változó sárgás kristályokból álló falmetszetekkel díszített előtéren át, egyszerű irodának berendezett helyiségbe terelték az őrök a fogjaikat. Az asztali terminál mögül ékes ruházatú, ráncos képű sienha emelkedett fel a jöttükre. Nem volt nehéz kitalálni, hogy a hófehér, majd földigérő sörényű alak maga Hayen, Iddar vallásának főpapja. Az aggasztján kérdő tekintettel mérte végig a démon karjában ájultan csüngő lányt. Mi történt vele? vetett súlyos pillantást átára. – Azt mondtam, élve hozd őket elém Nem tudom, mondta vállat a nő. Talán csak elájult, de az is lehet, hogy valami trükk. Haen elgondolkodva vonta össze ősz szemöldökét, majd rövid töprengés után intett az őröknek és a foglyokat kísérő papnak. Ti maradjatok itt. Ti pedig, fordult a többiekhez, gyertek velem. Ideje, hogy találkozzatok itt darral. Nekem azért lenne pár kérdésem mielőtt. Az idős főpap ügyet sem vetett a démon méltatlankodására. A helyiség hátsó falához lépett, mire az halkan felzúgva félrehúzódott. Azaniel az első pillanatban döbbenten bámulta a hatalmas, lebegő gömböt, majd amikor észrevette az ülésekbe szíjazott embereket, dühösen felkiáltott. – Mit csináltatok velük, ti rohadékok? Gyorsan letette az eszméletlen nágyját az egyik fotelbe, majd a főpapot félrelökve berontott a kör alakú terembe. Alig érte a lába a helyiség padlórácsait, rettenetes fájdalom és gyengeség rohanta meg. Tántorogva igyekezett talpon maradni, de mintha tonnányi súlyok nehezettek volna a vállára, Dérdre zuhant, rávicsorgott a mellette termőhájánre. Ezért megfizettek. A társaid is mindezt mondták. Lám, mégis mi itt vagyunk, ők pedig itt darabjai. Ez dar? Ez a behemót lávagömbőc? Ó, nem, ez csupán az egyik fizikai formája. rázta meg az idős ilyen ha a fejét. De által bevonszolta a terembe az ájút nádját, majd nagyot szusszantval előtte az eszméletlen lányt a fal tövébe. Az átjáró halk Nesszel becsukódott mögöttük, elrejtve a főpap irodáját a szemük elől. – Ezzel mi legyen? – bökött fejével a Sienha nő nádjára. Mielőtt hájn válaszolhatott volna, a lustán kavargó gömb megelevenedett. A felszínéből támadó kobra gyorsaságával fénynyulvány vágódott ki, és rátekeredett tekeredett a feltápászkodni igyekvő démonra. Azaniel fel felüvöltött, amikor a narancsszínű vörös csápa levegőbe emelte a kapálózó testét. Érezte, mint a nyúlvány mohón már-már kéjjel szürcsöli ki belőle az amúgy is gyorsan fogyó erejét. Rohamosan gyengült, tudata már elindult a némas sötétség alagútjában, ám mielőtt még végleg elnyelte volna, élni akarása felszikrázott. Hatalmas ordítással az utolsó csepp energiáit felhasználva előhívta saját testéből a démonok fegyverét, Belzebub kardját. Hörögve lesújtott a melkasát szorongató csápra. A ragyogó, fekete obszidiánpenge könnyedén ketté hasította az indaként rátekeredő nyúlványt, a férfi hangos puffanással a padlóra zuhant. Idár gömbje dühös, sikoltó hangot hallatott, mire a két döbbent siánha rémülten hátrált a falig. Az Azaniel testét ölelő csáp maradvány felfény lett, majd felszívódott. A débon meghökkenve bámulta a testébe olvadó vöröses nyúlványt. Idár kis darabja eloszlott benne, és a démont hirtelen újult erő öntötte el. Harcra készen felpattant, de közben a gondolatai veszettül cikáztak. Lehetetlen. Hogyan? Újabb halálos kígyó suhant elő a lebegő gömbből, ezúttal a démon kardott markoló kezét célozva meg. A csáp körbefonta Azaniel csuklóját, és csontroppantó erővel megszorította, de a démon résen volt. Kezet váltott, és immár a baljában szorongatta Belzebu pengéjét, suhintva a kettészelte a nyúlványt. A karján kínlódva felkunkorodó izzó kígyó ismét beleolvat Azaniel bőrébe. A démon elméjébe villámként vágott bele a felismerés. Mit is mondott rafisz. A gonosz mindenütt jelen van, csak meg kell találni a módját, hogy a merítsek erőt belőle. A Lucifer patájára? Lehet, hogy Idár nem isten. Lehet, hogy akármi is volt, a gömb megelégelhette a macskaegérjátékot. Tucatnyi nyúlvány kúszott elő a kavargó vöröses fényű testből. Az Aniel zihálva egyre rémültebben kasszabolta a felé közeledő csápokat, közben átkokat szort Iddarra, de az esélytelen küzdelem hamar véget ért. A csápok szilánkokra törték az obszidián kardot, gusba kötötték a démont, majd a már egyre kevésbé vergődő testét egy üres ülésre emelték. Mire a feje a magas háttámlára koppant, a démon már eszméletlen volt. Iddar ismét győzedelmeskedett, kiáltott fel Haim. A hátát a falnak vető sápad diáta megkönnyebülten bólogatott. Legyen áldott a neve? Ebben... Ne legyetek olyan biztosak. A siena hák meglepetten kapták a fejüket a kellemes lágy hang irányába. Amíg a küzdelmet bámulták, megigézetten elfeledkeztek nágyjáról. A lány közben magához tért és nyugodtan áldogált a fal mellett. Azonban valami megváltozott, mert a fiatal nő testét halvány, kékes-fehér fény burok vette körbe. A tért magához először a megdöbbenésből. Te is a társaid sorsára jutsz, démon! Nádja csendes mosolyjal az ajkán felelt, tekintetét lesen véve iddarról. Én nem démon vagyok, szólt, azzal közelebb lépett a hevesen kavargó olvad kristálygömbhöz. Ki vagy te? Mutasd magad! Haen kis hiány összeesett az ijetségtől, amikor az istene dörgő hangja végig gördült a falak között, Soha egyetlen főpap sem hallotta még iddart beszélni. Takarodj innen! Veled semmi dolgom! Meg lehet, de nekem annál több kérdésem lenne emelte fel a hangját a lány. Bátran félelem nélkül odasétált a fékevesztett düvel hörgő morgó gömbhöz. Utoljára mondom, menj innen! Sajnálom, nem tehetem felelte szinte szomorúan Nagyja, és egyenesen belépett Idár testébe. A hatalmas magamagolyó üvöltött, tombolt, fénykígyók százai vágottak elő belőle, hogy aztán céltalanul a falnak csapódva ezernyi izzó cseppként hújjanak alá. Haen rémült ordítással ugrott az átjáróhoz. Az apró irodában várakozó katonák dermetten bámolták a szemük elé táruló látványt. Áta is menekült, de egy sebesen tovazúgó csáp eltalálta, a földre lökte, és mire felpillantott, az átjáró már bezáródott Háján mögött. A Sienha nő kétségbeesett sikoltással büfölte a falat, de a kapu meg sem moccant. Pánikba esve űzött vadként nézett körbe. Alig pár lépésnyire egy régi módi zsilip ajtót pillantott meg. Furcsa módon nem emlékezett rá, hogy amikor bejöttek, látta volna. Hasra vágta magát és igyekezve elkerülni a tomboló üvöltő isten gyilkos nyulványait az ajtó felé kúszott. A szétrobbanó csápok alá hulló csepjei belemartak a bőrébe, fekete tunika ruháján apró, gyorsan kialvadó lángnyelveket lobbantottak. Az ígések okozta fájdalomtól sikoltva nyúlt fel az alacsonyan elhelyezett vésznyitó gombhoz. A vaskos fémajtó csikorogva, nagyot kattanva lassan félrehúzódott. De hát gyatrán megvilágított sziklafolyosót pillantott meg. Talán egy hajdan volt bánya járata lehetett, de a sién hát ez érdekelte a legkevésbé. Csupán egyet akart minél messzebbre kerülni a dühöngő iddartól. Limáj alacsony házakkal teli csendes külvárosában egyetlen lélek sem járt az utcákon. Az éjszakai sötétséget csupán a kebosz fénye és járdákból, úttestekből áradó viszonylag halvány derengés igyekezett elűzni. Még pár óra hátra volt, hogy az ikernapok a horizont fölé emelkedjenek. A kerület lakói, leginkább tisztes kis hivatalnokok, jó módú technikusok, még az igazak álmát aludták, amikor Jerov kommunikátora felzizegett. Az alparancsnok bosszankodva tapokatózott a karperece után, hogy elnémítsa a követelőző eszközt. Első felesége, Ceán, és kinyitotta a szemét, és álmos tekintettel motyogta. – Már kelni kell? – Nem, csak hívásomban a parancsnokságtól, aludj még! – Rendben, ne ébreszt fel, Sumit! – tette vissza a vörös vörössörényes fejét az asszony a fekhelyre. Zserof óvatosan kikászálódott a két nő mellől, és halkan kiosont a hálóhelyiségből. Gyors pillantást küldött az ágy felé. A szoba félhomájában is látta, mint a két nő félállomban közelebb bújik egymáshoz. A tiszt halványon elmosolyodott. Legalább ötven ezer éve már, hogy a Sienha rájött a tűz és a primitív eszközök használatára, de az ősi ösztönök továbbra is éltek bennük. A hím, a család védelmezője elhagyta a vackot, és a nőstények egymás közelségében kerestek biztonságot. Miközben letelepedett a nappaliban, futólag eltöprengett, hogy talán a több nejűség, több férjűség is egy ilyen régmúltból visszamaradt szokás lehet. Minél nagyobb a család, annál nagyobb a védelem a ragadozók ellen. Minél jobban keveredik az utódok génállománya, annál biztosabb a faj fennmaradása. Igaz, a sok ezer évvel korábban élt Sienhák alig ha tudtak bármit is a génekről. Lehuppant a fotelbe majd a karfa megfelelő ikonját megérintve a mennyezetből az arca csúszott a kommunikátor lapos áttetsző hololapja. A készülék automatikusan bekapcsolt. A biztonsági tiszt nagy szemeket mereztett, amikor a főnöke, a kerületi parancsnok laposan pislogó képe jelent meg. Mit teltek érted, rajt? Sajnálom, hogy ilyen korán zavarlak, de fontos megbizatásom van a számodra. Alig pár perce tájékoztattak, hogy a kebosz üzemeinek friss munkerőre van szüksége. Habár a főparancsnok segítjen nem mondta, de úgy vélem, hogy a megnövekedett magaktivitás lehet az oka. Igen, hallottam róla, de hála idárnak, munkásoknak időben sikerült megállítani a folyamatot. Viszont azt nem értem, hogy mi közünk van nekünk ehhez. Talán uh, szabotásra gyanakszanak? Vonta össze a szemöldökét Jerov gyanakodva. Ha, így is van velem, nem közölték. A te feladatod, hogy a 30 ideglenes fogvatartottat elkísérd a keboszra. Jerov kelletlen arckifejezéssel csóválta meg a fejét. Az idegenes fogva tartott kifejezés a gyakorlatban halára ítéltet jelentett. Azokat az iddár ellen súlyosan vétkező sienhákat nevezték így, akiket a következő ünnep alkalmával az áldozó oltárokra szántak. A tisznek örülnie kellett volna, hogy csupán 30 elítéltel kell majd kompraszálnia. Az alacsony szám egyértelműen jelezte, mostanában igencsak kevés fajtása tagadta meg iddár hitét. Erre megvan a speciális egységünk. Miért én? A központi parancsnokság kifejezetten téged kért erre a feladatra. Talán azért is, mert a hivatalos kommunikés szerint az elkövetkező két napban tízezer speciális vendégkarperecet kell elkészíteniük, amit majd a Starhopper csillaghajó szállít le a földre. Na csak, nem is tudtam, hogy kereskedünk a karkötőinkkel. A nem hivatalos információ szerint a szállítmány ajándék az embereknek nem áru. Látom a szemedben az értetlenséget. Tette hozzá gyorsan a parancsnok. De hidd el, én sem tudom a válaszokat a miértekre. A lényeg, hogy három nap múlva ismétel a felszínen leszel. Bár csak, van még valami amolyan külön megbízatás. Arra kérlek, hogy személyesen ellenőrizze a karperes szállítmányt, rendszeretesen kellemetlen lenne, ha akár csak egy is eltűnne, az alparancsnok pislogott párat majd vicented. Ahogy akarod rajd. Köszönöm, Garof! Hat órára legyél a reptérbiztonsági szektorában, ott az ügyeletes tisztől megkapod a további utasításaidat. Az alparancsnok enyhe elkeseredettséggel vezényelte vissza a mennyezetbe a kommunikátor képernyőjét. Három nap ugyan nem a világ, de tudta, ezt a megbízatást valójában bátran vehette a templomtól érkező figyelmeztetésnek. A papok a kezére csaptak, amiért oda nyúlt, ahova nem kellett volna. Az Azaniel jéghideg sötétségre ébredt, démon vagy sem, a külvilág ingereit még az ő fajtája is képes volt érzékelni. Igaz, ami az egyszerű halandókat örömmel vagy fájdalommal töltött el, számára leginkább csupán apró, jelentéktelen információnak számított. Harcra készen körbenézett, de a kihalt, éles kőszértekkel csipkézett aszteroidán nyomát sem látta ellenségnek. A jókora rideg űrszikla lassan forogva száguldott a semmiben. A szabálytalan formájú kisbolygó egén sok ezernyi fényév távolában ismeretlen galaxis fénylő spirálkarjai ragyogtak. A démon egy sziklavölgyben átsorgott, és a szürke-fekete halott talajon megmegcsillantak megcsillantak a fagyott vízcseppek. Nem az a tipikus harmatos mező, amire bármelyik normális lélek vágyna. Jegyezte meg magában. Barról az egyik égre törő, keskeny sziklaképződmény tövében mozgást érzékelt. Dühös mordulással pördült a sötétségbe burkolózó terület felé. A következő pillanatban felkiáltott, és az óvatosságról megfeledkezve közelebb ugrott az űrsziklához láncolt alakhoz. Havroth! A megblincselt démon csupán halk hördüléssel felelt, fiatal férfiteste jóformán élettelenül lógott a láncaim. Azaniel feltámadó dűvel nyúlt a vaskos békjókhoz, hogy szétroppantsa őket, de a háta mögött felhangzó halk szavak megtörték a mozdulatát. Hajd, hidd el, rajta már nem segíthetsz! Azaniel megdermett. A semmiből felbukkanó, idegemből áradó erőhullámok megfontolásra késztették. Harcra, menekülésre készen lassan megfordult. Lélegben egy lángoló szörnyetegre számított, ám iddár egy teljesen átlagos, vörös sörényű hegyes fülű sienha képében mérte végig az Anielt. Az idegen istenség ajkán enyhe gúnyos mosoly ült. Mit tettél vele? Hol vannak a többiek? Nekem is lenne pár kérdésem, de tudod mit? Nem akarok udvarjatlan lenni, hát válaszolok. Nos, amint látod a társad a foglyom, sőt. Ha úgy tetszik, egyike a dísz vendégeimnek. Ó, és igen, jól sejted, a többi démon is itt van a sziklák között. Forcsa, de ha jól emlékszem, az emberi mitológiában is volt egy alak, akit a sziklához láncoltak. Úgy hiszem Prométeusznak hívták. Tüzet lopott az istenektől, hogy az emberek melegethessenek, húsüthessenek, de a tettért láncra verték, egy hatalmas minden áldott nap jött, és Prométeusz máját marcangolta, ami visszanőtt. Köszönöm a történelem órát, de én is ismerem a sztorit, morogta a démon. Ha ezzel azt akarod mondani, hogy te vagy a sas, akkor van egy rossz hírem. Heraklész végül kiszabadította Prométeuszt, és megölte a lakmározó sast. Iddár komoly arccal bólintott. Igaz, valóban táplál engem a társaid ereje. De ha már a mitológiánál tartunk, én nem a sas vagyok a történetben hanem Zeus, aki a Prométeus büntetését, de elég a cseverészésből. Még sok dolgom van, ezért a hosszadalmas kínzás helyett üzletet ajánlok. Az a Niel kurtán felnevetett. Miféle Isten az, amelyik üzletelni akar? Már egy ideje tudtam, éreztem, hogy csaló vagy. Te sem vagy különben nálunk. Egy felkapaszkodott idegen démon, aki Istent játszik. Iddál arca haragosan eltorzult. A démon rémülete a csillagokig ugrott, amikor az egyszerű Sienhá alakot váltott. Hatalmas, bömbölő, szörnyeteg, izzó láva teste tornyosult Azaniel fölé. Idár kitárta a szárnyait, szárnyait, karmokban végződő újai ökölbe szorultak. Vérvörös fény lobogott a rém szemében, s a démon akár meg is esküdött volna, hogy Lucifer Iker testvérét látja maga előtt tombolni. Tévedsz, te kis pondró! Letaszított vagyok! Nem felkapaszkodott! Te... Te arkangyal vagy, nyögte Azaniel. Már nem, rázta meg szarvas fejét, iddár. Felej, ki az a nő, aki betört a birodalmamba? Kit hoztál magaddal, te gyáva patkány? Nem tudom, kiről beszélsz, hátrált rémülten a démon. Én... Ki a társad? Lépett közelebb fenyegetően a szörnyeteg. Ja hogy ő? Próbált könnyebb hangnemre váltani Azaniel, de tekintete már a menekülés útját kutatva cikázott ide-oda. Senki egy piti tolvaj toba vagy, mint minden démon! Vagy nagyon is okos, hogy egy angyallal szövetkeztél! Pújt lába, permetett Iddár. A démon döbbenten megtorpant a hátrálásban, felbámult a bukott arkangyalra. Hogy kivel? Iddár torkából mély, öblös nevetés tört elő, végig hullámzott az aszteroida, fekete, szürke sziklái között. Te tényleg nem tudtad? Annyi eszed sincs, mint egy csirkének! Nem fogsz hiányozni Lucifernek! A réma lakkarja villámgyorsan mozdult, hatalmas lendülettel elsöpörte a démont. Azaniel ordítva hatalmas kődarabokat kirobbantva csapódott az egyenetlen sziklafalnak. Fájdalmas kiáltással igyekezett arrébb gurulni az újabb csapás elől, de csak félig meddig sikerült. A démon pörögve ismét a levegőbe emelkedett, és megint csak a kemény kőzetnek vágódva elterült. – Várj! – Nyöszörögte erőtlenül elnyúlva. – Valami üzletet emlegettél. – Hazudtam! – Rögött fel gúnyosan iddár. Szövetséget köthetnénk, hiszen te és Lucifer... Hiába próbálkozol, semmi sem ment meg sem téged, sem a gazdádat a pusztulástól. A föld hamarosan az enyém lesz. Erről gondoskodnak majd az ajándékaim. Azaniel sziszegve, égő fájdalomtól nyilalló testel ülő helyzetbe tornázta magát, hátát az aszteroida fekete szikla vetette. Miről beszélsz? Ti egyformák vagytok, Ismét tévedsz. Ha te, ura, dévezredek óta sem volt képes elhagyni a poklot, a földre, az emberek közé is csak látogatóba jártok. Nézd meg a kálnort. Egy egész faj imád és áldoz nekem. Ugyan miért foglalkozak azzal a szerencsétlen gazdaddal, aki eonok óta nem jutott előre egy jottányit sem? Elég ebből? Pusztúj, démon! Azaniel megbabonázva merett a bukott arkangyal felemelkedő öklére. Élet ösztöne üvöltött, hogy mozduljon már, de a félelem és Iddár ereje megbénította. Behúnyta a szemét, és várta a halálos csapást. A váratlanul felragyogó fényárra óvatosan résnyire felemelte a szemhéját. Iddár dühös ordítással fordult a fényforrása felé. – Mondtam, hogy takarod innen! – Megyek, de magammal viszem, ami az enyém! Csendült fel egy gyanúsan ismerős lágy hang. – Nádja, az nem lehet! futott át a hitetlenkedő gondolat a démon agyán. Érezte, ahogy erős újjak fonódnak a csuklójára. Fájdalmas szorítással hatalmasat rántottak rajta, és a következő pillanatban a démon feje hideg fémpadlón koppant. Iddá csalódott üvöltése elhalt, a fény özön elhalványult. Azániel egy pillanatig hallgatta a jótékony csendet, majd összeszedte magát, feltápászkodott. Csupán futó pillantást vetett a veszettől kavargó lávagömbre, tekintete a lányt kereste. Nagyja a fal mellett hevert, és ártatlan, csodálkozó arckifejezéssel bámult a démonra. Mi történt? Azt neked jobban kellene tudnod. Samford állt közelebb Azaniel a társához. Nem tudom, mit keresel itt, de talán jobb lesz, ha félretesszük az ellenségeskedést. Legalábbis addig, amíg eltűnünk Iddar közeléből. Mi van? Pattant fel nádja. A hirtelen mozdulattól megszédült, ösztönösen megkapaszkodott a férfi karjában. Azaniel fél szemét a rotyogó gömbön tartva rámordult nágyjára. Ne játsz velem, angyal! Tudom, ki vagy! Te megbudjantál? Rántotta ki magát a férfi szorításából a fiatal nő. Hol vannak a sienhák? Mi folyik itt? A démon hitetlenkedve pislogott egy sort. Lehet, hogy nem is tudja, ki lakik benne. Lehet, hogy a tollas barátunk nem közölte nágyjával a jelenlétét. Gyanakodva merett a lányra, ám akárhogyan is vizsgálgatta, nyomát sem találta a mennyei erőnek. A gondolat, hogy ezek szerint a pengető bagázs is ugyanolyan piszkos módszereket alkalmaz, mint ők, a pokol küldöttei, futó jó derítette. Az viszont csepet sem tetszett neki, hogy esetleg egy angyal rejtőzhet nágyal elke mögött. Elképzelhetőnek tartotta, hogy csupán arra a kis időre látogatta meg a lányt, amíg őt kirángatta idár személyes kínzókamrájából. Miért? Miért mentett meg? Törte a fejét. Még soha nem hallott olyanról, hogy akármelyik mennyek harcosa is egy démon segítségére sietett volna. Talán az ellenségem ellensége az én barátom elv érvényesült, amikor az angyal közbeavatkozott. Ha pedig így van, akkor rohat nagy bajban vagyunk, ha már egy tollas, egy pokol szolgamellé mellé áll. Hasított belé az ijesztő felismerés. Akárhogy is, sem a hely, sem az idő nem volt a legalkalmasabb a hosszadalmas töprengésre. Ha tényleg angyal, majd később számolok vele. Határozta el, aztán megköszörülte a torkát. Oké. Okay. "Ved úgy, nem mondtam semmit, most viszont tűnjünk el innen! Azok ott nem emberek? Mi ez a gömb? Hol vagyunk? nézett körül, elbizonytalanod van Mindent elmondok, de most mennünk kell ragadta meg a démon a Az nem szívesen ment volna vissza a főpaphoz és a cimboráihoz, hát gyorsan körülnézett. Reménye a menekülése fellángolt, amikor a terem távolabbi falívében lapuló, igencsak réginek tűnő fémajtóra akadt a tekintete. Sietve elindult felé, de közben szinte a falhoz lapult, igyekezett a lehető legnagyobb távolságot tartani Iddar gömbjétől. Ne rángass, megyek én magamtól is! A démon csak akkor eszmélt rá, hogy még mindig szorongatja nágya kezét, amikor már a kiárat előtt álltak. Úgy tűnt, Iddar nem akarja megakadályozni, hogy elhagyják a helyiséget, és ez elbizonytalanította az Remélem, nem csak egy tisztítószer raktár lapul mögötte, vagy mérgező gázzal teli szoba, – Megszólalt az örök optimista! – ciccentet bosszankodva a lány, és az ajtó konzoljához nyúlt. – Ne! Várj! A démon elkésett. A jókora fémlap csikorogva félrehúzódott az útjukból. Sóhajtásnyi ideig gyanakodva bámulták a feltáruló, ősi bányákat idéző, rosszul megvilágított tárnát. Gyerünk, akárhol jobb, mint itt! – Kor a szépség előtt! – intett nádja a démonnak. A férfi elengedte a füle mellett a megjegyzést, nagy lendülettel belépett a járatba. Hallotta maga mögött a lánykiség kapkodó lélegzetét, majd az ajtó nagyot csattanva bezáródott mögöttük. A démonnal az élen elindultak a nyers szikla falak között. A valamikori bánya folyosó mennyezetét tartó fém gerendák jó része már inkább csak rozsdából állt, számos merevítő rúd meggörbülve törötten a földön hevert. Az nem tudta meghazudtolni a természetét, és elfogta a kísértés, hogy engedje előre a lányt. A bajba kerülünk inkább ő vessen mint én, nem tette meg, amit démon lelke sugalt, továbbra is ő haladt elől. A folyosóba jó néhány járat is befutott jobbról-barról, de a legtöbbet már pár lépés után omladéktor laszolta el. A két-három még járhatónak tűnő oldalfolyosóban sötétség, csend honolt, és Azaniel egy cseppnyi késztetést sem érzett rá, hogy felfedező útra induljon bennük. Nádja, mintha kitalálta volna a férfi gondolatát, kövessük a világítást, javasolta a kőmennyezetre erősített poros fénytestekre bökve. Ahonnan az energia jön, ott lehet a kiárat is, vagy legalábbis valahol a közelében. Azanél ugyan vitatkozott volna ezzel az elmélettel, de inkább ráhagyta a lányra. Feleslegesnek tartotta megjegyezni, hogy bárhonnan is látja el energiával az elhagyott tárnát, hogy siénhák is lesznek, és korán sem biztos, hogy a barátságos fajtából. A démon lélekben felkészült, hogy harc nélkül nem jutnak ki Lam'án úr föld alatti Az öreg szent már garantáltan fellármázta a katonáit, hát jó lesz, ha igyekszünk, Minél hamarabb a felszínre akarok érni. Nyúlt a félhomályban botlatozó lány kezeiért azanél. Nem érdemes annyira sietnetek! Csendült fel váratlanul egy idegenes akcentusú hang a maguk mögött hagyott oldaljáratból. A sötét folyosóból di alakja bukkant elő, majd a sziklafalnak támaszkodva, nehézkesen mozdulva közelebb lépett hozzájuk. A ruháján vérnyomokkal, szakadásokkal és égetszélű lyukakkal feléjük tántorgó Sienhán nő masszatos arca fájdalmas fintorba torzult fegyvert szorongató keze remegett. Te nyomorult! támad fel Azanielben a harag. Hajd! szólt rá halkan a társára Nádja. Nem látod, hogy megsebesült? Azánél ugyan visszafogta kicsit magát, de a tekintete továbbra is fenyegetően villant az egykori fogvatartójukra. Mit keresel te itt? Miért nem ülsz a gazdád lábánál? Ha jót akarsz, fordulj meg szépen, és tűnj innen. Morgott dühösen a démon. Várj! tette Nádja a kezét a dühöngő férfi karjára. Ő biztosan ismeri a kivezető utat. Diáta megtorpant. Felvetette a fejét, és keserű, száraz nevetésben tört ki. Innen? Nincs kivezető út. Ezt a bányaszakaszt beomlasztották már, hogy száz éve nem használják. Beomlasztották? Szándékosan? Üledezett nádja. Logikus, felelte a démon, de Átát megelőzve, gúnyosan. Gondolom nem akarták, hogy valaki itt iddár gömböcéhez egy kis extra protekcióért. Na persze. Kilátott már olyan beomlasztott bányát, ahol működik a világítás. Nem hiszek ennek a nőnek. Az a padlóban futnak pont azért, hogy egy omlás után is működőképesek maradjanak. Vágott vissza a Sienha. Bánom is én. Gyerünk, keressük meg a kiáratot. Addig örülj, amíg nem találod meg. Erezkedette ülő helyzetben Sziszekveddi álta. Ha csak nem akarsz megfulladni. Nem értem, miről beszélsz? A sienház szemközti falra erősített táblára mutatva, de a kortól megfakult jeleket sem a démon, sem nagyja nem értette, értetlen tekintetüket látva, de átta nagyos sóhajtott. A kapu, amin át beléptünk idárhoz, nem csupán egy egyszerű átjáró. Legyetek üdvözölve, a Kálnor holgyán, a Keboszon! Odály termelés vezető elkeseredett szusszanással bámulta a kivetítőn sorakozó adatokat. Legszívesebben két kézzel tépte volna a sörényét, mert akárhogy csürte-csavarta számokat, Hayen lehetetlen kért tőle. A Kebosz 34 munkacsarnokából mindössze hatot lehetett viszonylag gyorsan átállítani a karperecek gyártására. gép gépsor ugyan elegendő lett volna, de a körré alakított félfolyékony kristálnak sok-sok óra kellett, ami kihűlt, hogy felszerelhessék a megfelelő kapcsokkal, mielőtt az aranyozási és gravírozási munkákat megkezdi. A hold felszín alatti üzemeiben rengeteg használat és ajándéktárt készült. A legtöbbe apró alig pár milliméteres vörös kristály is került, ám az azokhoz használt, alig félkörömnyi zsildarabok hamar feldolgozhatóvá váltak. Ellentétben a karperecekhez szükséges viszonylag nagy méretű kristályokkal. A sienha mérnök lejátszatott a számítógéppel jó pár szimulációt. Remélte akad olyan módszer, amivel felgyorsíthatja a lehűlés folyamatát, de csalódnia kellett. Bármilyen elméleti módszert is alkalmazott, a kristály szerkezet minden alkalommal megsérült, és ez megengedhetetlen. Nem vetne jó fényt a Sienhára, ha az ajándék ékszerek már az első felvételkor elpattannak, apró darabokra hullanak. Odáj tanástananul görgette fel le a levegőben lebegő hololistát. Minden termék, amit valaha a Keboson gyártottak, feltüntetésre került a jegyzékben. Abban bízott talál a karperecekhez hasonlót, amit talán valamelyik elődje gyártott. Fürkész tekintete a zárolt adatbázist jelző sárga mezőre tévet. Elméletileg ez a memória bankhoz csak végszükség háború esetén, és a kormány vagy a templom különleges engedélyével férhetett hozzá. Ez most végszükség helyzet? Határozta el, majd rövid habozás után megnyitotta a fájlokat. Legnagyobb meglepetésére a kért adatok minden jelszó vagy engedélykérés nélkül kúztak fel a holoképernyőre. Odály megkökenve merett az alig pár tételből álló listára, és halvány bizonytalan félelem kerítette hatalmába, amikor megpillantotta egy lapos aligfél tenyérnyi készülék terv rajzát. Az azonosító szám nem árult el túl sokat, de a kurta leírás elég baljósnak tűnt. Agyhullám és tudatmódosítás! odály szemődöke a homlokán, és józanabbik szkeptikus énjelélekben értetlenül csóválta a fejét. Ez csak valami vicc lehet. Se energiaforrás, se modulátorok, se sugárzók! Hogy a csodában lenne képes ez a kaszat a tudatmódosításra? A Sienha látta, hogy utoljára majd 200 évvel azelőtt gyártottak ilyen eszközt, hogy ő a keboszon elfoglalta a pozícióját. Figyelmesen ismét megszemlélte a tömör gyűl tartalmazó, egyszerű, de elpusztíthatatlan műanyag bevonatú eszköz lassan forgó ábráját, majd borzongva visszalökte a képet az adatbázis halmazába, nem is akarta tudni, mire használták, vagy akár még mindig használják ezeket az eszközöket. A szikla erősített, félkör alakú vezérlőteremben dolgozó két operátor időnként lopva az egyre komorabb tekintettel ücsörgő főnökükre pislogott, de egyikük sem merte megzavarni. A törhetetlen plexifalon túl a mélyben lépegető rakódógépek, antigravitációs targoncák és önjáró hordkonténerek nyüzsögtek. Az irányító helység akusztikus érzékelőin át néha csattanások, tompa döndülések hatoltak be a terembe. A dáj... meg végül a torkát az idősebb operátor. A légi forgalom jelenti, hogy a kért személyzet kompja elhagyta a kánynort. 40 perc múlva itt lesznek. Kimész eléjük, vagy szóljunk valamelyik csarnokvezetőnek. Ha csak, majd én fogadom őket. Kapta fel a fejét a termelésvezető. Most éppen elég elfoglalt mindenki. Egyedül én nem jutok együl a ketőre. Szólj, ha megkezdték a leszállást. Merült vissza a keresgélésbe, odállj. A Sienha mérnök megrángatta szürke vörös munkászubbonya gallérját. Úgy érezte a máskolói megfolytja. Elszánt sóhajtással utolsó próbálkozásként rákeresett a tudatmódosító gyártási procedúrájára. Az abban található kistály ugyancsak harmadakkora, mint amit majd az egyes karpereszekhez használunk fel, de ki tudja, gondolta megújuló reményjel. A gyártási procedúra láttán ismét elfogta a kétség. Az állítólagos agyhullám módosító kis készülékeket a régi, lezárt csarnokban készítették. A leírás szerint egy különleges, a kristályok speciális hűtését végrehajtó gép is része volt a folyamatnak. És ezt miért nem használjuk még ma is? Fortyant fel odály. Hogy a fenében nincs nekünk ilyen gépünk? Az egyetlen logikusnak tűnő magyarázat, hogy vagy a kormány, vagy inkább a templom hajdani főpapja letiltatta a berendezés használatát. A mérnök meg sem kísérelte találgatni az automatikusan felvetődő, miért readható választ. Mondtál valami? Nem, csak magamban motyogok intett a mérnök. Eltűnődve nézte az ősöreg gyártósori gépek semmatikus rajzait, majd nagy levegőt vett. Akármit is adott utasításba Hájn meg kell nyitniuk a régi munkaterületet. Ha nem teszik, nem tudják időben legyártani a karpereceket. Rendeltek ki két karbantartó csoportot a kék zónába. Tegyék hozzáférhetővé a lezárt csarnokot. Adály, biztos vagy ebben? Üledezett a fiatalabb operátor. Állítólag a jáhatok jó észre a felszínig beomlott, ha kinyitjuk az ajtót, megszűnik idebent a nyomás. Tegyétek, amit mondtam, keltvel határozottan a Sienhamérnök. Csak mondjátok meg a csoportvezetőknek, hogy alkalmazzák az ismeretlen területre vonatkozó biztonsági szabályokat. Még valami. Ha eljutnak a régi gépsorokig, ez legyen az elsődleges prioritású. Érintette meg, majd lökte a levegőbe odáj a speciális berendezés fénylő rajzát. Megyek, fogadom az űrkompot. A hangárban leszek, ha kellek. Sarkon fordult, kirobogott az irányítóteremből. Nem akart időt adni a beosztottjainak, hogy magukhoz térjenek a meglepetésből, és tiltakozni kezdjenek a lezárt munkaterület megnyitása ellen. Már csak azért sem, mert ő maga sem volt biztos benne, hogy jól döntött. A hajnal első bíbor fényei még csak kóstolgatták a horizontot, amikor Jerov álmosan az űrkomp mellett ácsorgó beosztottjához lépett. Az űrkikötő hatalmas kivilágított dómja ragyogó égszerként emelkedett ki a reptér lapos mezejéből. Az alparancsnok szótlanul kivette a fegyveres kezéből a listát, végigpillantott rajta, majd kérdő tekintettel az őrre pillantott. Az adatlap szerint a tartományokból összeszedett bot csinálta munkacsoport minden tagja, már a fedélzeten tartózkodott. Várunk még valakit? Igen, alparancsnok, most érkezett a kérés személyesen Haentől, hogy a templom egyik tisztviselője is velünk tart. Jerov bosszúsan felmordult. Remek! Már csak egy hitbuzgó bürokrata hiányzott a boldogságomhoz, gondolta. Legszívesebben kiadta volna a felszállási parancsot, de nem mert a főpap ellentenni. Éppen elég, hogy büntetésből a keboszra küldik rabokra vigyázni, erre még egy iddár tudja, kit is a nyakába sóznak. Biztosra vette, hogy a rejtés templomszolgát az ő ellenőrzésére vezényelték ki. Az őrepülőtér távoli pontjáról kisebb, szögletesen, ottromba teherhajó emelkedett fel. Az üvöltő hajtóművekkel felszálló űrjármű lomhána felhők felé fordította az orrát, majd sárgás csóvát húzva maga után lassan apró ponttás zsugorodott a felhőtlen csillagos égem. A biztonsági tiszt követte tekintetével a távolodó űrhajót, majd amikor a hajtóművek fénye eltűnt a csillagpöttyök között, felballagott a komprámpáján. A fedélzeten vetett egy pillantást a fal mellett sorakozó ülésekbe szíjazott Sienhákra. A sárga, rabszubbont viselő foglyok fejüket lehajtva némár bámulták a padlót. Gerof vegyes érzésekkel futtatta végig rajtuk a tekintetét. A törvény szerint bűnösök voltak, akiket Iddarnak kellett volna feláldozni, ám a templom megkímélte az életüket, és helyette a keboszra küldték őket, hogy soha többé ne térjenek vissza a kálnorra. A tiszt eltűnődött, hogy mihez kell nagyobb bátorság, az áldozók is aláfeküdni, vagy a halálig dolgozni egy rideg bányában. Igaz, a raboknak nem adatott meg a választás lehetősége. Léptek dobbantak mögötte a fémpadlón. A tiszt megfordult. A fekete tunikaruha és az aranyszínű háromszög láttán hűvösen bitszentett a mosolyogva közeledő alaknak. Geroff, alparancsnok, mutatkozott be Kurtán. Deris, megbízott vagyok, üdvözöllek, fogadta a nem túl udvarias üdvözlést a magas, izmos tisztviselő. A biztonsági tiszt szeme elkeskenyedett. Ismerősnek tűnt neki Deris. Magában tanakodva figyelte, amint a leendő inspektorja elfoglalja a helyét és becsatolja magát. A látó határon felragyogó ikernap fénye elöntötte a külvilágot, beragyogta az űrkomp belsejét, és Jerov kis hiány felkiáltott a meglepetéstől. Megmert volna esküdni rá, hogy a kirendelt templomi alkalmazott ugyanaz a személy, mint akit a kettős gyilkosság helyszínén készült felvételeken látott.